בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ב', ממסד על תורה ב' וליקוטי מוערן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ושומע תפילת עמו ישראל ברחמים, שיראו רחמיך וחסדיך עלינו למענך, ותכין לבבינו להתפלל לפניך בכל לב הנפש. ותהיה תפילתנו שגורה בפינו תמיד, ולא יהיה לנו שום מונע ועיכוב ובלבול בתפילתנו. ריבונו <coughs> של עולם נוהג כצאן יוסף, יושב הקירובים, הופיע עלינו ברחמיך הערבים אור קדושתך, שימשך עלינו קדושה וטהרה באופן שנוכל לחוף ולהכניע ולשבר את יצרנו הרע. ונזכה ביחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, שנהיה כולנו, אנחנו וזרענו, שומרים את הברית קודש. ותעזור לנו תמיד, ותציל אותנו ביחמיך העצומים, וחסדיך הגדולים, מכל מיני פגם הברית חס ושלום. הן במחשבה, הן בדיבור, הן במעשה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. הן בחוש הרעות, הן בחוש השמיעה, הן בשאר חושים. בכולם נהיה קדושים וטהורים בקדושת הברית, בלי שום פגם וערעור כלל. כי ברחמך הרבים בחרת בנו מכל האומות, ורוממתנו מכל הלשונות, והבדלת, והבדלת אותנו מכל טומאותיהם ומכל תועבותיהם. כאשר כתבת לנו בתורתך, ואבדיל אתכם מן להיות לי. וקראת אותנו כולנו בשם צדיקים, כמו שנאמר, ועמך כולם צדיקים. <בח> אנא, ברחמך הרבים, אל תעשה תורתך הקדושה פלסתר חס ושלום, כי דברך אמת וקיים לעד. על כן, עשה עמנו בחסדך, ועזור לנו שנהיה באמת בכלל הצדיקים, על ידי שתזכנו להיות משומרי הברית. אשר על ידי זה לבד ייאות לנו להיות נקרא בשם צדיק, כמו שהודעתנו על ידי חכמיך הקדושים, שאין נקרא בשם צדיק כי אם מנדנתר ברית. ובכן, כשם שעזרת את יוסף צדיקיך, בשעה שבא לידי ניסיון והצלת אותו, ונתת לו כוח להתגבר על יצרו, כן יהמונה מלך ורחמיך עלינו, ותזכנו בזכות וכוח יוסף הצדיק. ותיתן לנו שכל, חוכמה ובינה ודעת וכוח וגבורה דקדושה. באופן שנוכל להינצל מכל מיני פגם הברית, ונוכל להתגבר על יצרנו, ונזכה שתהיה מחשבתנו קשורה ודפוקה בקדושתך תמיד בלי הפסק רגע. למען יהיה לנו כוח על ידי זה לסדר תפילתנו לפניך כראוי, בלי שום מונע ועיכוב ובלבול. באופן שתתקבל תפילתנו לפניך. ויחמרו רחמיך עלינו, ותשיב פניך אלינו, ותמהר ותחיש לגאולנו, ותביא לנו את משיח צדקנו. ולמענך עשה לא לנו, ועוזרנו שתהיה תפילתנו מסודרת כראוי, ותיתן בנו שכל ודעת שנוכל לכלכל דברנו במשפט, ולא ניכשל באמרי פינו, ולא ניטה בתפילתנו לימין ולשמאל מן הדרך הישר והאמת. ותזכה אותנו ברחמיך רבים ליתן צדקה לעניים מעוגנים, ותזמין לנו ממון ברווח, ועניים הגונים לזכות בהם. ועוז מלך משפט תאב, אתה כוננת משרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. כי ממך הכל מידך נתנו לך. עושה צדקות עם כל בשר, עשה עמנו צדקה, ותזכה אותנו ברחמיך להיות בכלל עושה צדקה. ותסיר רוע לבבינו, למען נזכה ליתן צדקה בשמחה, בסבר פנים יפות, ולא יראה לבבינו בתיתנו לו. פתוח נפתח את ידנו לו לא, לתת לעני ואביון די מחסורה אשר יחסר לו. ונפק לרעב נפשנו וערום נכסה בגד. ובגלל הדבר הזה תברכנו אדוני אלוהינו, ותעזרנו לסדר תפילתנו לפניך בתכלית השלמות. ותהיה תפילתנו זכה ונכונה בלי שום מחשבות זרות, למען לא יהיה שום מסך המבדיל בין תפילתנו ובינך. והננו מכוונים בתפילתנו, ומקשרים את כל תפילותינו לכל הצדיקים שבדורנו. ואתה ברחמך רבים תעורר את לב צדיקי אמת שבדורנו, ותתן להם כוח שיקבלו את תפילתנו ויעלו אותם לפניך. ואף אם תפילתנו אין הכראוי, והיא מעורבת בפסולת הרבה, ואין בתפילתנו אפילו דיבור אחד או אות אחת שתהיה זכה ונקייה. ודברים מגומגם מאוד, ולשוני מלא פגם, כי לא בדעת הדבר והדיבור רחוק מן המחשבה. הן על כל אלה גברו רוחמך וחסדיך, ותיתן בצדיקיך האמיתיים שיוכלו להעלות ולהרים ולהגביה כל תפילותינו. לזכותם ולנקותם מכל שיא גוף גם, באופן שיוכלו לעלות לפניך לרצון, ויבנו מהם את קומת השכינה להכינה ולסעדה ולהקימה מגלותה. ותקים את סוכת דוד הנופלת על ידי תפילותינו, ותשיב שכינתך לציון ותאיר פניך אלינו. פנה אלי וחונני, כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושייני. רק בשמך לבד בטחנו. באלוהים מיללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. ותעורר את משיח צדקנו, שיקבל את תפילתנו ויעלה אותם לפניך. וכל תפילותינו ותפילות עמך בית ישראל יהיו בידו לחרב פיפיות, למחסה ולמגן וצנעה, ללחום את לוחמנו ולריב את ריבנו. יחוס על ואביון ונפשות אביונים יושיע. אחזק מגן וצנעה וקומה בעזרתי. חגוך הרבך אל יערך גיבור עודך ואדריך. ולמענך עשה ולא לנו, כי גם מעט דמעת מעשינו הטובים, וכל צדקותינו ותפילתנו, הכל מאיתך. כי ממך הכל ומידך נתנו לך, כמו שכתוב, מי הקדימני ואשלם. לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך ועל עמיתך. כחסדך חייני ואשמירה את דודפיך, וקיים לנו מקרא שכתוב, למען שמי אעריך אפי ותהילתיך תומלך. למעני למעני אעשה כי איך יכל, וכבודי לאחר לא אתן. מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד להמשיכו לדוד ולזרעו עד עולם, אמן, סלע.